Tizenhatodik fejezet Kopók Simok Aratap meglehetősen kényelmetlenül érezte magát az egyenruhájában. A Tirán egyenruhák viszonylag durva anyagból készültek, és csak úgy nagyjából illettek viselőjükre. Katonához méltatlan lett volna ilyen apró kényelmetlenség miatt panaszkodni, sőt az efélék elszenvedése hozzátartozott a Tirán katonai hagyományokhoz, mint ami jót tesz a fegyelemnek. De még Aratap is lázongott a hagyomány ellen, amennyiben gyászos hangon megjegyezte. Ez a szoros gallér dörzsöli anyakamat. Ha az ember egyedül van, a szabályzat megengedi, hogy kigombolja az ingenyakát, felelte Androsz örnagy, akinek épp oly szoros volt a gallérja, és akit emberemlékezet óta csak katonai egyenruhában lehetett látni. Ha más tiszt vagy akárki jelen van, a szabályos öltözéktől való minden eltérés zavaró hatást keltene. Aratap elhúzta a száját. Ez már a második változás volt, amit az expedíció kvázi katonai jellege váltott ki. És nem elég, hogy egyenruhába kényszerítették, végig kellett hallgatnia egyre magabiztosabbá váló szány is. Még el sem hagyták a ródiát, amikor ez már elkezdődött. Androsz akkor vakmerően elébe állt és azt mondta: Megbízott, szükségünk lesz tíz hajóra. Aratap ingerülten pillantott fölre. Épp akkor gondolta ki, hogy egyetlen hajóval ered az ifjú Vájdemosz nyomába. Féretolta a feljegyzéseit, melyeket ahhoz a jelentéshez készített, amelyet a Kán gyarmatügyi hivatalához akart benyújtani. Úgy gondolta, a jelentést abban a szerencsétlen esetben kell elküldeni, ha ő nem térne vissza az expedícióról. Tíz hajóra őrnagy! Igen, uram, kevesebb nem elég. Miért nem? Fenn akarom tartani a megfelelő biztonságot. A fiatal ember megy valahová. Ön azt mondja, valahol komoly, szervezett összeesküvés folyik ellenünk. A két dolog vélhetőleg összefügg egymással. Következésképpen? Következésképpen föl kell készülnünk egy feltehetően komoly összeesküvésre. Olyanra, amelyik egyetlen hajóval könnyen el tudna bánni. Vagy tízzel? Vagy százzal? Hol ér véget a biztonság? Dönteni kell. Ha katonai akcióról van szó, azért én vagyok a felelős. Én tíz hajót javasolok. Aratap fölvonta a szemöldökét, és ettől a falról sugárzó fényben furcsán megcsillantak a kontaktlencséi. A katonai szónak súlya volt. Elméletileg békeidőben civil személy hozta a döntéseket, de itt most megint bajos lett volna félretolni a katonai hagyományt. Majd meggondolom a dolgot, mondta óvatosan. Köszönöm. Ha úgy dönt, hogy elutasító megjegyzés kíséretében továbbítja a javaslatomat, biztosítom, az őrnagy sarka csattanva összezárult, de Aratap is tudta, mennyire üres ez a szertartásos tiszteletadás, hogy joga van hozzá. De nekem természetesen abban az esetben nem lenne más választásom, mint hogy lemondjak a megbizatásomról. Most Aratapon múlt, hogy az adott helyzetből mentse, amit lehet. Nem áll szándékomban, hogy akadályozom önt, ha egy tisztán katonai döntés hozatal előtt áll, Örnagy. Arra azonban kíváncsi vagyok, vajon ön is így alávetnie magát az én döntésemnek, ha a tisztán politikai jelentőségű ügyről volna szó. Mi lenne az az ügy? Hírekkel van gondom. Ön tegnap ellenezte azt a javaslatomat, hogy hírek elkísérjen bennünket. Szükségtelennek tartom, felelte az őrnagy szárazon. Ha csapataink akciót hajtanak végre, idegenek jelenléte rosszulhatna a fegyelemre. Aratap alig hallhatóan felsóhajtott. A maga helyén Androsz mégiscsak a megfelelő ember volt. A türelmetlenség tehát semmi jóra nem vezetett volna. Egyet értek önnel, mondtak. Csak arra kérem, vegye tekintetbe az ügy politikai vonatkozásait is. Mint tudja, politikailag kellemetlen hatást váltott ki az öreg Vájdamosz gazda kivégzése. Fölöslegesen felzaklatta a királyságokat. Akármennyire szükséges is volt az a kivégzés, kerülni kell, hogy a fiú halálát nekünk tulajdonítsák. Ródia népe úgy tudja, az ifjú Vájdamosz elrabolta az igazgató lányát, aki egyébként a Hinreia dynastia népszerű és sokat reklámozott tagja. Nagyon is ideillő és érthető lenne hát, ha a büntető expedíciót maga az igazgató vezetné. E drámai megmozdulás felettébb kielégíteni a ródiai hazafiúi érzelmeket. Az igazgató természetesen kérne és kapna is tirán segítséget, de ezt a mozzanatot háttérbe lehet szorítani. Könnyű lenne, és kívánatos is, hogy az emberek fejében ezt az akciót, mint ródiai expedíciót ültessük el. Ha pedig az összeesküvés belső folyamataira fény derül, akkor az ródiai leleplezés lesz. Ha az ifjú most kivégzik, a többi királyság szemében az ródiai kivégzés lesz. Abban az esetben is rossz példát nyújtunk, ha ródiai hajónak megengedjük, hogy elkísérjenek egy tirán katonai expedíciót. Csak gátolni fognak bennünket, ha ütközetre kerül a sor. Ha így szemléljük a helyzetünket, a kérdés már is katonai jelleget kap. Nem azt mondtam, kedves örnagyom, hogy hírek lesz az egyik hajó parancsnoka, Ismerheti őt annyira, hogy a parancsnokságra nem tartja alkalmasnak, de minden bizonyal ő maga sem vágyik rá, hogy kipróbálja magát ezen a poszton. Ő velünk maradna, más ródiai pedig nem lesz a hajón. Ebben az esetben visszavonom az ellenvetésemet megbízott, mondta az őrnagy. A flotta majdnem két teljes hétig megtartotta a Lingentől való két fényévnyi távolságot, és a helyzet kezdett bizonytalanná válni. Öndrosz őrnagy azonnal leszállást javasolt a Lingen, mondván, a Lingen országfelelőse elég sokáig elhitette velünk, hogy a kán barátja, de én nem hiszek azoknak az embereknek, akik a hajó fedélzetén utaznak. Nyugtalanító szeszélyeik vannak. Furcsa, hogy mi visszatért az ifjú Vájdemosz, rögtön útra kelt, hogy találkozzon vele. Sem az utazásait, sem a visszatérését nem próbálta rejtegetni őrnagy és azt sem tudjuk, hogy Vájdemosz azért megye, hogy találkozzék vele. Kering a lingen körül. Miért nem száll le? Miért marad bolygó körüli pályán? Kérdezzük inkább azt, hogy mit csinál, és ne azt, hogy mit nem csinál. Javasolnék valamit, ami beleillik a tervbe. Örömmel hallgatom. Aratap egyik ujjával benyúlt a galérja mögé, de hiába nem tudta kitágítani az ingnyakat. Mivel a fiatal ember vár, feltételezhetjük, hogy valamire vagy valakire vár. Nevetséges volna, ha azt hinnénk, hogy miután nyílegyenesen eljött egészen a linganig, tulajdonképpen egyetlen ugrással, most csak azért vár, mert nem tudja elhatározni magát. Én tehát azt mondom, azt várja, hogy egy vagy több barátja értejüljön, és így együtt, megerősödve indulnak majd valahova. Az, hogy nem szállt le egyenesen a lingerre, jelzi, hogy egy ilyen akciót nem tart biztonságosnak. Ebből az következik, hogy a lingen egésze és az országfelelős személy szerint nem vesz részt az összeesküvésben, ellenben lingeni egyének külön-külön lehetnek tagjai. Nem tudom, bízhatunk-e mindig abban, hogy a kézenfekvő megoldás ez igazi. Na, kedves nagyobb, ez nem csupán kézenfekvő, hanem logikus megoldás is. Beleillik a tervbe. Lehet, hogy beleillik. De ha 24 órán belül nem történik semmi, nem lesz más választásom, mint kiadni a parancsot az indulásra a lingen felé. Aratap összehúzott szemöldökkel nézett az ajtóra, amelyen az őrnagy kiment. Zavarba ejtő volt, amikor egyszerre kellett irányítani a nyugtalan legyőzöttet és a rövidlátó győzteseket. 24 óra. Lehet, hogy történik valami ha nem, akkor nekik kell kitalálnia, hogyan állítsa meg Androszt. Az ajtójelző hangjára bosszusan felnézett. – Csak nem Androsz jön vissza? – Nem. Az ajtóban ródiai hényrik, magas, hajlott alakja át. Mögötte egy pillanatra feltűnt az őr, aki mindenüvé elkísérte a hajón. Elméletileg hényrek korlátlan szabadsága rendelkezett. Talán ő maga el is hitte, hogy ez a szabadság valóságos. Legalábbis ügyet sem vetett soha a könyökénél lebzselő testőre. – Zavarom megbízott – mosolygott ráborúsan hírek. Egyáltalán nem, foglaljon helyet igazgató. Aratap álva maradt. Úgy látszott hírek, ezt nem veszi észre. – Fontos dolgot kell megbeszélnem önnel – kezdte hírek. Szünetet tartott, seközben a, a figyelem feszültsége oldódott valamelyest a tekintetében egészen más hangon folytatta. – Milyen szép, tágas hajó ez! – Köszönöm, igazgató! Arata feszesen mosolygott. A kíséretükben lévő, jellegzetesen kisméretű kilenc hajóval ellentétben az ászlós hajó, amelyen jelenleg tartózkodtak, az egykori ródiai flotta mintájára készült, túlméretezett modell volt. A tirán katonai szellem fokozatos gyengülésének talán az volt az első jele, hogy min több és több ilyen hajót csatoltak a hajóhíthoz. A harci, egység, továbbra is apró, két-három személyes církálóból állt, a főtisztek azonban egyre több okot találtak rá, hogy főhadiszállású nagy hajót igényeljenek. Árátapot ez nem zavarta. Néhány öregek katonával ellentétben, akik vészes elpuhulásról beszéltek, ő inkább a civilizáció erősödésének tekintette. A végén, meg lehet évszázadok múlva, még az is megtörténhet, hogy a tirannok egyetlen népként elkeverednek és beleolvadnak a most még legyőzött csillagköd királyságok népeibe. És még az is lehet, hogy ez jó dolog lesz. Természetesen az ilyen eszmefuttatásainak soha nem adott hangot. Azért jöttem, hogy elmondjak önnek valamit, mondta a hírek. Ezen maga is eltöprengette egy kicsit, aztán hozzátette. Ma küldtem haza egy üzenetet a népemnek. Elmondtam nekik, hogy jól vagyok, hogy a bűnözőt hamarosan elkapjuk, és a lányom újra biztonságban lesz. Helyes, mondta Aratap. A dolog nem volt neki újdonság. Ő írta az üzenetet, bár nem tartotta lehetetlennek, hogy Hérek azóta meggyőzte magát, miszerint maga volt az írás szerzője, sőt, hogy ő maga vezeti az expedíciót. Aratap valami szánalon félét érzett. Ez az ember a szemük láttára hullott szét. Azt hiszem, a népemet nagyon felzaklotta, hogy ezek a jó szervezet banditák ilyen vakmerően rajta ütöttek a palotán. Most majd büszkék lesznek az igazgatójukra, amiért válaszul ilyen gyors cselekvésre szántam el magam. Így van, megbízva. Majd meglátják, hogy még van erő a hírreádokban. Enyhe diadalérzett töltötte el szerintem is meg fogják látni, felelte Arata. Elértük már az ellenség hatósugarát? Nem igazgató, az ellenség ott van, ahol volt, a lingán közelébe. Azóta is? Eszembe jutott, mit akartam elmondani önnek. Olyan izgatott lett, hogy a szavak csak akadozva jöttek ki a száján. Nagyon fontos megbízott. Valamit el kell mondanom önnek. Árulás van a hajón. Rájöttem. Gyorsan kell cselekednünk. Árulás! Szavai suttogásba fordultak. Aratap elvesztette a türelmét. Persze jóképet kellett vágnia a szegény bolondhoz, de ez már végképp idő volt. Annyira nyilvánvalóan elhatalmasodott rajta a téboly, hogy lassan már bábnak is haszna vehetetlenné vált, s ez nagy kár volt. Nem árulás igazgató, mondta. Az embereink hűségesek és megbízhatóak. Valaki félrevezette önt. Ön elfáradt. Nem, nem. Hírek félelögte aratabb kezét, amely egy pillanatra megpihent a vállán. Hol vagyunk? Hát itt. A hajóra értettem. Néztem a képernyőt. Nem vagyunk csillagközelben. A mély űrben vagyunk. Maga tudta? Hát persze. – A lingen egyáltalán nincs a közelünkben. Ezt is tudta. Két fény évnyire vagyunk tőle. – jaj, Nem hallgatózik senki megbízott. Biztos benne? Hírek egészen közel hajolt, és Aratap engedte, hogy a fülébe suttogjon. – Akkor honnan tudjuk, hogy az ellenség a lingen közelében van? Ilyen messzeségből nem is tudjuk észlelni őket féle vezettek bennünket, és ez árulásra val. Lehet, hogy ez az ember őrült, de az észrevétele helyes, gondolta Aratap. Az ilyenféle dolgok a műszaki állományra tartoznak igazgató, és nem a tiszteknek kell főjön miattuk a feje. Ezekhez magam sem sokat értek. Nekem azonban, mint az expedíció fejének, tudnom kellene. Én vagyok a vezető, nem? Gyanakodva körülnézett. Az az érzésem, hogy Androsz őrnagy nem mindig hajtja végre a parancsomat. Meg lehet bízni benne? Persze ritkán adok neki parancsot. Furcsa volna, ha egy tirantisztnek parancsolgatnék. De hát meg kell találnom a lányomat. Artemíziának hívják a lányomat. Elvitték tőlem, és ezt a sok hajót mind azért hoztam, hogy visszakapjam őt. Ugye így már megérti, hogy tudnom kell? Úgy értem, Tudnom kell, hogy derítjük ki, hogy az ellenség a linganon van-e. A lányomnak is ott kell lennie. Ismeri a lányomat? Úgy hívják, hogy Artemízia. Szinte könyörögve emelte föl a tekintetét a tiram megbizotra. Aztán a kezével eltakarta a szemét, és mocsogott valami sajnálomfélét. félét. Aratap állkapcsa megfeszült. Erővel kellett emlékeztetnie magát, hogy itt most egy gyászoló apa áll előtte, és hogy még a ródiai idióta igazgatójának is lehetnek apai érzései. Nem hagyhatja szenvedni ezt az embert. Hadd magyarázzam el, kezdte szeliden. Tud róla, hogy van egy úgynevezett tömegmérő műszer, amely érzékeli a hajókat az űrben? Hogyne? Hát persze. Érzékeny a gravitációs hatásokra. Érti, mire gondolok? Ó, igen, mindennek van gravitációja. Hírek Aratap felé fordult, görsösen tördelte a két kezét. Helyes, folytatta Aratap. Na már most, mint tudja, a tömegmérő műszert csak akkor lehet használni, a hajó közel van. Egy millió mérföldön belül, vagy valahogy így. Továbbá megfelelő távolságra kell lennie mindenféle bolygótól, mert ha nem, akkor csak a bolygót lehet észlelni, és a sokkal nagyobb. És sokkal nagyobb a gravitációja is. Úgy van, hagyta jóvá Aratap. Hírek elégedetnek látszott. Nekünk, tiránoknak más eszközünk is van, folytatta Aratap. – Van egy adókészülékünk, amelyik minden irányban sugároz a hipertérben, méghozzá az űr egy különleges típusa. Jellegében nem elektromágneses torzulását sugározza. Vagyis nem hasonlít a fényre vagy a rádióra, sem a szubéteri rádióra. Érti? Hírek nem válaszolt. Arcán zavar látszott. – Szóval másmilyen – folytatta gyorsan Aratap. – Most nem menjünk bele, hogy mennyiben. Észlelni tudjuk azt a valamit, amit sugároz, így mindig tudhatjuk, hol van egy adott tiranhajó, még ha félúton jár is a galaxisban, vagy épp egy csillag túloldalán tartózkodik. Hírrek ünnepélyes komolysággal bólogatott. Na már most, folytatta Aratap. Ha az ifjú vájdemosz valami közönséges hajón szökik meg, nagyon nehéz lett volna nyomára akadni. De mivel cirkálón szökik, mindig tudjuk, hogy hol jár éppen, holott neki erről sejtelme sincs. Innen tudjuk, hogy most a lingen közelében tartózkodik. Ráadásul el sem menekülhet, úgyhogy egészen bizonyosan meg fogjuk menteni a lányát. Hírek elmosolyodott. Remekül csinálják, gratulálok megbízott. Micsoda cseles megoldás! Aratapot nem lehetett megtéveszteni. Hírek csak nagyon keveset értett meg abból, amit ő elmondott, de ez nem számított. A végén biztosították róla, hogy megmentik a lányát, és ha nem is mindent, de annyit feltétlenül megértett, hogy ez csak úgy történhet meg, ha a tudomány segítséget nyújt. Aratab tisztázta magában, hogy nem pusztán azért került bele ebbe a kellemetlen helyzetbe, mert a ródiai felkeltette benne a szánalmat, hanem mert nyilvánvaló politikai okokból vissza kellett tartania ezt az embert a teljes összeomlástól. Talán, ha visszakapja a lányát, az majd javít a helyzetén. Remélte. Újra megszólalt az ajtó jelzője, és ezúttal Androsz őrnagy lépett be. Hírek! karja megfeszült a székkarfáján. arcára az üldözött vad kifejezése ült ki. – Androsz őrnagy – mondta Félig felemelkedve ültében. De Androsz már vele is vágott a mondókájába, a ródiai igazgatóra ügyet sem vetve. Megbízott, mondta. A könyörtelen helyzetet változtatott. Csak nem szállt le a lingenon? – kérdezte Metsző hangon Áratap. Nem, felelte az őrnagy. Éppen, hogy elugrott a lingen mellől. Aha, helyes. Talán csatlakozott hozzá egy másik hajó. Vagy sok-sok hajó. Mi csak az övét tudjuk észlelni, mint ön is nagyon jól tudja. Minden esetre ismét a nyomába eredünk. Már ki van adva a parancs? Én mindössze jelezni szeretném, hogy ezzel az ugrással eljutnak a lófej csillagköt szélére. – Micsoda? – A megjelölt útirányban nincsen jelentősebb bolygórendszer, csak egy logikus következtetés adódhat. Aratap megnyalta a szája szélét, és sietve távozott a pilóta fölke irányába. Az őrnagy követte. Hírek pedig ott állt a váratlanul kiürült szoba közepén, és egy percig, vagy még tovább nézte az ajtót. Aztán megrándította a vállát, és visszaült a székbe. Hosszú ideig kifejezéstelen arccal ültött. – Ellenőriztük a könnyörtelen űrkoordinátai szír – mondta a navigátor. – Kétségtelenül a csillagköt belsejében vannak. – Nem számít – felelte Aratap. – Mindenképpen kövesse – Androszörn azhoz fordult. Most hát láthatja a várakozásban rejlő erényeket, így sok minden érthetővé vált. Hol másút lehetne az összeesküvők főhadiszállása, mint magában a csillagködben? Hol másul számíthattak rá, hogy nem találunk rájuk? Nagyon épp gondolás. És a hajóraj belépett a csillagködbe. Aratap már vagy huszat szóra pillantott automatikusan a képernyőre. Igazából fölöslegesek voltak ezek a pillantások, hiszen a képernyő teljesen sötét volt. Egyetlen csillag sem bukkant föl rajta. óra álltak meg leszállás nélkül, jegyezte meg Androsz. Nem értem. Mi a céljuk? Mit akarnak? Minden egyes megállásuk napokig tart, és mégsem szállnak le. Azt tarthat nekik olyan sokáig, amíg kiszámítják a következő ugrást, vélekedett Aratap. A gépre nem bízhatják magukat. Gondolja. Túl jók az ugrásaik. Minden alkalommal egy csillag közvetlen közelébe érkeznek meg. Egyedül a tömegmérő adatai alapján nem csinálhatják ilyen jól, ha csak nem ismerik előre a csillagok elhelyezkedését. Akkor miért nem szállnak le? Talán lakható bolygót keresnek, mondta Arata. Lehet, hogy maguk sem tudják, hogy hol van az összeesküvés központja, vagy nem biztosak benne. Elmosolyodott. Nekünk elég, ha csak követjük őket. Szír, csapta össze a bokáját a navigátor. Igen, nézett föl Aratap. Az ellenség leszállt egy bolygón. Aratap jelzett Androsz őrnagynak. Androsz, szólt a belépő őrnagyhoz, megmondták magának? Igen, kiadtam az utasítást a leszállásra és követésre. Várjon, lehet, hogy megint elhamarkodja a dolgot, mint amikor el akart indulni a lingen felé. Inkább hagynia kellene, hadd menjen a hajó. Megint Ha erősítésre lesz szükségünk, ott lesz maga, a háta mögött a cirkálókkal. Ha valóban ez a lázadók központja, egy hajóról még gondolhatják azt, hogy csak véletlenül tévedt oda. Valahogy majd üzenek magának, és akkor visszamehet a tiránra. – Vonuljak vissza! – Hogy egy teljes flottával jöjjön majd. Androsz fontolóra vette a dolgot. – Helyes! Mindenképpen ez a legkevésbé használható hajónk. Túl nagy! Ahogy csigavonalban vonalban szálltak lefelé, a bolygóképe betöltötte a képernyőt. – A felszín meglehetősen kopárnak látszik szír jegyezte meg a navigátor. Meghatározta a könyörtelen pontos helyzetét? Igen, szír. Akkor szálljon le olyan közel hozzá, amennyire csak tud, de úgy, hogy ők ne vegyenek észre bennünket. Ez volt az a pillanat, amikor beléptek a légkörbe. A nappali égbolt ragyogó bíbor színű volt. Aratap feszülten figyelte a közeledő felszínt. A hosszú vadászat a végéhez közeledett.